Känner du dig allmänbildad, Jonathan? Ja, för jag litar antecknat i det. För jag är ganska bra på frågesport. Ganska bra. Jag är inte så bra som jag tror att det är. Men känner du att du hänger med typ så här i nyheter? Och, och, och, eller så här: Om du har ett samtal i fika rummet, kan du hänga med i om något folk är förfärade över något som pågår ute i världen? Ja, hyfsat, tycker jag. Lite mer när jag, när jag var på Tankesmedia, för då läste nyheterna mycket, mycket, mycket mer. Nu slår vi lite med det. För jag känner ju att jag är jättedålig på mm. att uh, hänga med i nyhetsflödet. Vi jag har ju väl hamnat i den här fällan där man läser det som man får delat till sig. Yeah. Eller det som folk skickar till en och inte så mycket mer. Så jag har väl någon så här supersnäv uh, världsbild. Så, så du, du får bara reda på nyheter som andra vänsterhipsters. <laughs> Jag tycker i alla fall att det är jättesvårt med, med nyheter. Därför att jag tycker att det är krångligt med språk. Okej, okay, termer och så, ja, begrepp Ja, jag fastnar liksom i begrepp som det känns som att jag, för att jag är hyfsat allmänbildad och har hyfsad koll, borde veta vad det är. Ja. Och så vågar jag inte erkänna för någon att jag inte har någon koll. Och sen så fastnar jag någonstans i att jag jag förstår inte. Jag är likadan fast när jag kommer till manualer. Hur då? När de säger typ... Tryck på omstartsknappen. Omstartsknappen. Var sitter den? Så orkar jag inte. Som idag när du inte förstod varför din läsplatta inte hade något ljud. Ja, precis. Och det var för att jag hade mutat. Ja, jag visste inte om det fanns en knapp för det. Nej. Vad praktiskt. Idag så tänkte jag att vi ska prata om ett ämne som jag har tyckt och fortfarande tycker är ganska svårt. Och jag tänker att vi ska prata om Ukraina-konflikten, eller krisen i Ukraina som vissa kallar det. Ja. Känner du att du har koll på vad som händer i Ukraina? Ja, jag är inte riktigt, inte hundra procent koll kan jag inte säga att jag har. För, för jag tror inte att jag riktigt har insett hur, är i, jag har inte riktigt insett hur blodigt det. är. Nej, alltså det finns otroligt mycket nyheter om ämnet Och senast idag så har det ju rapporterats om uppgifter som, som en ryskoberoende tidning har presenterat som visar på att Ryssland kan ha haft avsikterna att, att ge sig in i Ukraina mycket tidigare än vad man har trott, ja. ungefär. Men jag tänkte att vi ska gå igenom den konflikten idag. Jag tänkte att vi ska prata om ungefär vad som har hänt hittills. Jag tänkte att vi ska prata om vad det beror på. Och sen så har jag ju gett dig en uppgift som vanligt. Ja, jag ska förklara lite. Jag ska göra en sorts parlör, en krigsreparteringsparlör. Precis. Jag ska väl säga det också när det kommer till den här konflikten. Att, eh, det, återigen, det är ett väldigt komplicerat ämne. så att eh, Jag kommer att förenkla det här ganska mycket idag. Och jag hoppas att jag lyckas få med allt som, som krävs. Lycka för. till. Tack så mycket. Man kan väl säga att den här konflikten utlöstes av en händelse i november 2013. Den dåvarande presidenten i Ukraina hette Viktor Yanukovych- och han skulle ha skrivit under ett associationsavtal med EU. Som alltså lite kort innebär att Ukraina och EU blir kompisar och de får lite lättare att samarbeta. Och det kan eventuellt bli tal om ett EU-medlemskap längre Okej, så fram. Det, det första det stappande steget till att bli medlem. Precis. Mm. Men så gjorde han en hel omvändning och drog sig ur det här. Och det var, som jag har förstått så var det väldigt många av medborgarna i Ukraina- som hade hoppats att det här var dörren in till ett Europa- som är liksom genomsyrat av demokrati och så här andra vackra små värdeord. Och kanske också välstånd. Ja, för Ukraina är ju ett korrupt land med en ganska dålig ekonomi. Och i alla fall så valde då Viktor Yanukovic att vända ryggen mot det här avtalet- och istället ingå ett med Ryssland. Och Ukrainarna. Framförallt i Västra Ukraina blev vi jätteupprörda över det här. Och det är ju det här som har lett fram till de här protesterna som man läste väldigt mycket om just vid årsskiftet mellan 2013 och 2014. där som brukar kallas för Majdan som var på självständighetstorget i Kiev. Just det. Och det här avtalet fick och hade ett väldigt stort symbolvärde. Och det var verkligen den droppen som fick bägaren den över. Och de här kravallerna och protesterna, de höll på i ungefär tre månader. I februari då så avgick då till sist den här presidenten, han avsattes och flydde. Jaha, till? Till Ryssland. Till Ryssland. Mm. Men liksom, vem, vem var det som avsatt honom? Var, liksom, var det liksom deras parlament som avsatte honom? Eller? Precis. I och med att han flydde så, så sidosatte han sina uppdrag och då blev han avsatt Och då var det någon från parlamentet som gick in och blev någon slags ställföreträdande president. Och när det då kom en ny europavänlig regering så blev Ryssland superirriterade och reagerade med att eh, inta Krim. Men är det det de har uppgett som anledningen till att de gick in i Krim? Jag har förstått det som ja. att det var en direkt reaktion på, på det som hände i, i Kiev. På Krim som är den här halvön som ligger i Svarta havet eller liksom längst söder ute i Ukraina bor det väldigt mycket människor som identifierar sig som ryssar och som kanske pratar ryska till skillnad från ukrainska som är liksom det officiella språket. och så. så att Krims eget parlament förklarade sig självständigt och sen så beslutades det om en folkomröstning där man kunde rösta på om de skulle ansluta sig till Ryssland. Eller om de skulle bli självstyrande som ja. de hade varit någon gång innan. I alternativet fortfarande tillhör Ukraina? Fanns det inte? Nej, det fanns inte. Utan det fanns två alternativ. Ja. Det var antingen Ryssland eller eget självstyre. Ja. Och 97 procent röstade för att de skulle tillhöra Ryssland. Och strax därefter så erkände Ryssland Krim som den självständiga republiken Krim. Och sen så efter det här så har de annekterat okay. Krim. Och sen så efter de här oroligheterna på Krim så har ju västvärlden reagerat väldigt, väldigt starkt på det här och de har infört sanktioner, alltså bestraffningar mot Ryssland. Och sen så har det uppstått oroligheter i de sydöstra delarna av Ukraina också, där alltså proryska separatister och ryska styrkor har stridit mot ukrainska regeringsstyrkor. Ja, och det är fortfarande väldigt oroligt i de sydöstra delarna av Ukraina. Går jag henne så här förut nu och snackar om att Krim har tillhört Ryssland? Jag förstått det som att under 50-talet, alltså när Ukraina och Ryssland båda var en del av Sovjetunionen, mm. så gav Ryssland Krim till Ukraina som en present. Snyggt. Typ. Ja, för de var, de var så bra kompisar då så att det var ingen risk med att ge bort Krim. Nej, de bara flyttade en landsdel till ett annat landskap kan man säga. Ja. Men nu så har de velat ta tillbaka Krim. Och det beror väl mycket på symbolvärdet i den halvön. För det beror så att, att, att när de talade om att, att ryssarna har gått in och tagit över eh, Krim. Så var det lite först så att de här signaler från Ryssland att de påstår att bara, men det här bara, Krim tillhör faktiskt Ryssland. Det är bara ryssar som är här. Det är inte så att vi kommer gå in i resten av Ukraina. Och redan då så började folk varna för att det finns en jättestor jätte befolkning ryssar i östra Ukraina. Och ryssarna kommer säkert försöker lägga sig i och ta över det också. Då så faller nej, nej, nej, det kommer de inte. Och så är det precis vad som har hänt. Ja, och från Rysslands håll så ska man ju komma ihåg också- att den rapporteringen som sker från deras håll- i, i nyhetsmedier och så. På, alltså Från Ryssland så är deras officiella hållning att de- räddar folket på Krim. De kommer liksom till undsättning för de här som är på Krim. Att ja, de skyddar de liksom... sin befolkning. Precis, det handlar inte om att gå in och förstöra någonting Nej. eller att bråka med någon, utan det handlar liksom om att bevara sina egna intressen och att man gör det för en god sak. Ja. Men i Krim, där gick ryssarna in med rysk militär medan man i öster Ukraina i alla fall påstår att man inte går in med eh, rysk militär. Utan att man bara stöder separatisterna med, med vapen och eh, frivilliga och som åker dit av egen, av egen vilja. Precis, för det är ju lite grejen med den här konflikten också. att eh, Officiellt sett så är det ju inte det man kallar för ett krig i och med att Ryssland inte har... Förklarat krig mot Ukraina utan man har kunnat påvisa att eh, ryssarna stödjer de här eh, rebellerna och de separatisterna som strider i de delarna av Ukraina, precis som du beskrev. Att de tillhandahåller vapen och så. Men deras officiella hållning är att de inte. Är inte alls. Att, att de inte gör det. Att, de, liksom, att Ryssland har inte officiellt sett. Enligt de själva militära styrkor inne i de delarna av Ukraina. Men man, man är ganska säker på att, att det är så. Alltså vad, vad är problemet där? Var, varför mörkar man med att man har eh, trupper i Ukraina? Som jag har förstått det. Så är det dels att om man officiellt förklarar krig eller om man officiellt är där ja. så kan man också få starkare motreaktioner på det. Okay. Och sen så är det också så att ifall man ger sig in i en konflikt officiellt sett så är det också svårare att, att dra sig ur Ja. med värdigheten i behåll, eller vad man ska ja, säga. Ja. Okej, okay. och kanske också att man gör sig skyldig till skadestånd och sådana saker ja. om det skulle bli någon sorts eh, eftergifter. Vi hade ju kunnat prata om varför det är på det sättet. Hur kommer det sig att Ryssland är inne i Ukraina? Och vad är det de vill? Ja. Har du koll på det här sen innan? Men alltså, först så bor det väl en, en väldigt stor... Det finns en stor rysk befolkning i Ukraina och sen så tror jag att att ryssarna ser Ukraina som sin intresse svär. för liksom ännu mer än de kanske ser andra delar av detta Sovjetunionen att de liksom ser Ukraina som en, som en naturlig del av deras rike och liksom, det ryska riket. För jag har ju pratat med Märta Lisa Magnusson som är universitetslektor i och har i hatten Kaukasus studier mm. vid Malmö högskola. Bästa studierna. Och hon förklarade saken på ett ganska bra sätt. Så jag tänker att vi lyssnar på det här. Både Ukraina och staterna i Kaukasus, Armenien, Georgien och Srebrenica, är tidigare sovjetrepubliker. Det ja, har tidigare varit en del av Sovjetunionen. Den stora staten som gick i upplösning 1991 och som blev upprättad då, strax efter ryska revolutionen 1917. Den bestod av 15 delrepubliker eller delstater kanske man kan säga och varav Ukraina var en och före detta var både Ukraina och Kaukasus var också en del av det ryska imperiet som gick i upplösning vid ryska revolutionen omkring 1917 så att Ryssland har eller menar sig ha en särskilt förhållande en särskild relation, en särskild rätt till de här områdena som nu blev Självständiga när Sovjetunionen gick i upplösning. Som jag har förstått det, så den här konflikten kan ju förklaras mycket i att. Det finns olika viljor i Ukraina. Västra delarna av Ukraina, stora delar där vill liksom röra sig mot väst vill röra sig mot ett EU-samarbete medan de östra delarna kanske mer identifierar sig som, som ryssar. Det är fler rysstalande och rent så kulturellt och historiskt så kanske man har mer gemensamt med Ryssland. Så det är dels liksom en slitning inne i landet och sen så vill Ryssland försöka förhindra att ja men Att Ukraina rör sig i västerut, eh, ja. därför att det finns någon slags här stormaktspolitik i det också. Ryssland vill bevara sin ställning som en stormakt och då vill man ha så många med sig som möjligt. Jag tycker att det här är svårt att prata om. Eh, för, att, för det är luddigt, alltså, eller vad då? Alltså, dels är det luddigt, och sen så är det... Och det här har ju pratat med... Eh, Alltså med, med de experter jag har pratat med också, så har ju de förklarat att det är svårt att förenkla en pågående konflikt. Just i och med att det är så väldigt mycket människor som, som tycker olika saker. Man kan inte konstatera att någonting är på ett visst sätt. Och det här är nog det svåraste ämnet vi hittills har pratat om. Därför att jag tycker att det är så otroligt svårt att förenkla det till någonting begripligt. Därför har jag gett i din, din läxa den här gången. Ja. för Jag tänkte att om vi inte kan ta den här konflikten och förklara den så att den blir ett enkelt referat av det hela så kanske vi i alla fall kan ge folk ett verktyg till att kunna hänga med i rapporteringen från konfliktområden. Så därför så tänkte jag att vi kör en liten krisparlör, helt enkelt. Ja, okej. Okay, så jag har fått några ord av dig så ska jag försöka förklara dem. Mm. Rebell ursprungen av latinets rebellis, upprorisk av belum, krig. Det betecknar en upprorsman eller militant aktivist som vänder sig mot etablerade politiska och kulturell ordning. Fint. Tack. Separatist. Det är någon som vill skilja en del av ett land från det landet. Och då hänvisar man till att det är, att det är att den skiljer sig från majoriteten genom etnicitet eller språk eller religiösa grunder. Autonomi. Eh, det är egentligen bara eh, att en provins eller delstat vill ha, sin, vill ha sin egen suveränitet. Alltså rätt att bestämma över sina egna anläggningar. Men ofta ibland kanske bara över vissa eh, inre anläggningar. Alltså man kan säga att en Grönland är en, en, en, en, en autonom provins i Danmark. Och man kan säga att våra kommuner är autonoma. Så viss självbestämmande rätt. Viss självbestämmande rätt. Souveränitet det är helt enkelt att, att man är sin egen, egen, egen stat. Att ingen annan stat, som också är erkänd, att ingen annan stat hade rätt att liksom lägga sig i, i den staten. Att det, eller har rätt att göra anspråk på den staten. Den, är, den, den är sin eget land, ja. Där ser man. Mm. Vad mer har vi för någonting? Jag hade ju velat veta vad den här folkrätten är för något. Och folkrätten det är så himla svår. Ja, jag misstänker att det är en sån sak som hade varit helt att, eget. Ja, Petrium. nästan. För jag tror att det är folkrätten det är ganska ganska flummigt alltså, säga att, att folkrätten att den liksom utgörs av internationella, sed, internationella sedvänja och internationella avtal det finns en sak som är intressant med folkrätten, mm. att i den så, så, så finns det liksom två stycken principer som man, som man utgår ifrån och det är, den ena är interventionsprincipen och det är där vi talar om att man, att man inte får lägga sig i staters inre anlägenheter okej okay. Så att om det är en inbördeskrig eller någonting så har inte du rätt att gå in i det. Den, den, den bryter ju då till exempel Ryssland mot. Aha. Nu när de har gått in i Ukraina. Eller nu när de har stödjer separatisterna i Ukraina. Men så finns en annan eh, princip som heter responsibility to protect-principen. Och det är som ansvar att skydda. Det säger att andra stater har, har liksom ett ansvar för att skydda människor vars liksom, mänskliga rättigheter blir kränkta. Och den principen gissar jag då att ryssarna åberopar. Vilket då skulle då ge dem rätt att lägga sig i Ukrainas inre Och de, de här två principerna krockar ganska ofta med varandra. Ja, jag hade precis tänkt säga det, för det känns ju som att det är en tolkningsfråga. Liksom, beroende på vem det är som, som går in eller vem ja. som agerar så det känns som det som det är som är ändå lite lustigt att ryssarna och så här Kina, de, de, de brukar alltid lägga in veto när andra stater i FN vill gå in i andra länder på grund av den här responsibility to protect principen. För att de tycker det är så otroligt viktigt med non intervention principen. Mm. De tycker det är så otroligt viktigt att staten får vara suveräna att man inte ska lägga sig i deras inre anläggneter. Mycket för att de är sådana skurkar. <laughs> att, de håller, att de hela tiden för krig i sina egna länder. Ja. Så därför vill de inte att det ska bli någon sorts praxis att man går in i andra länder så fort någon liten folkgrupp får, får spö. Okay. Men då är det, liksom, då är det, då är det lustigt då nu att den här, den här makten som är så anti den principen nu bryter mot den. Och, och själv går in med, med samma resonemang som den tidigare har talat emot. Vill du ta intervention också? Ja, med den lilla racken då. Den lilla jävlen. Den lilla jävlen. Ja, intervention betyder att ingripa eller medla. Och det avser alltså en tredje part som griper in i en fråga. Det kan vara att man går in för att man bevärnar sina egna intressen. Men det kan också då vara att man gör det på grund av den här responsibility protect-principen. Okay. Att, att man går in för att skydda en grupp, till exempel. Regim kommer från latin. betyder att, att, att regera. Och oftast får man en känsla av att det är någonting lite negativt med regim Kontra till, kontra till regering då Som faktiskt är exakt samma sak så när man inte kan få svar på Wikipedia så går jag till flashback Och där menade de i alla fall att regering på något sätt genom tiden har fått ha blivit associerat med Att vara demokratiskt vald Att vara folkvald Och då är det liksom mer positivt Medan, medan regim det är något eller en stat eller person som, som regerar ett land men som gör det utan eh, folkets mandat så att säga. Vad smart det låter det då. Tack så mycket. Sanktion betyder att straffa och olika sätt att sätta dit en stat om den har eh, brutit mot eh, internationella rätt till exempel. Som en stat är dum så kan man säga så här. Nu är det... Ja, precis. Och det finns lite olika. Det finns ekonomiska sanktioner. Alltså oftast handelsplokader. Att man, att man fryser bankkonton som man har gjort med både personer i Ukraina men också en massa ryssar. Mm. Eh, och det finns diplomatiska sanktioner. Då man eh, kallar tillbaka till exempel sin ambassadör. Säg att man är sur på dem. Typ att. Nu är det inte Karl Bildt, men säger, Carl Bildt är väldigt eh, aktiv på Twitter. Säg att han hade vägrat svara på. Han vägrar svara på Twitter. Ja, han om, om, vägrar svara om Putin Om Putin vet det, skickar en fråga på Twitter. men ja. Då hade han inlett sin egen diplomatiska sanktion. Va, vad hände just nu då? Vet du? Idag, som jag sa tidigare, så dök det upp information, alltså uppgifter från den här oberoende ryska tidningen, eh, som menar på att den här planen att annektera Krim och ta över andra delar av Ukraina fanns redan innan den här presidenten Yanukovic störtades, vilket är helt nya uppgifter. Och Den här planen ska ha presenterats för den ryska regeringen någon gång i början av februari förra året och ha syftat till att säkra kontrollen över både olje- och gasledningar och liksom inte alls ha att göra med att skydda Folket i Ukraina utan det verkar som att det ligger liksom geopolitiska intressen och, och anledningar bakom det här. Men det här är väldigt nytt och det här är uppgifter från den, den tidningen och det hela är relativt okommenterat än så länge. Så vi vet inte riktigt vad som händer. Och idag så ska, så ska kanske stänga av gasen Ukraina. Ja. Som det är en sant. del av sina sanktioner? Som en, eller det är för att de inte har betalat. Ja, okej. Okay. Helt enkelt. Så att, det blir ungefär som när du inte hade någon... Inte när du hade någon el. När du inte hade någon el. Det var inte, att, var det inte att E.ON gjorde handelsblockad mot mig. Nej. Nej. <skratt> <skratt> Känner du att du har lärt dig någonting nytt idag- Eh, nej, jag, jag tror jag visste allt det här till <löshet> Fy vad <var misslyckad. löshet> ja, Jo, men lite nytt jag har lärt mig Jag visste inte om det där, den, den här, uh, de här nya uppgifterna Om att de, de hade planerat det sen tidigare Och det stärker bara min tes Att det är ryssarna som är skurkan Och att göra en grej där för. Det här var ett superkomplicerat ämne mm. Det var väldigt, väldigt roligt att få sätta sig in i någonting Som jag, som jag inte hade koll på sedan innan mm. Men till och med nu Så känns det lite rörigt ja, Och så. nästa vecka så är det kriget i Jugoslavien <laughs> Nej, nästa vecka ska vi faktiskt prata om Någonting betydligt mindre komplicerat För nästa vecka ska vi snacka blåbärshoppa Och yes. e träningstights ah, Och då ska det. vi prata om Vasaloppet, Vasaloppet. Ja, Så är det Ha det bra, ha det bra. Hej.